מזמור נ"ו, למנצח על יונת אלם רחוקים, לדוד מכתם, ואחוז אותו פלישתים בגג. חונני אלוהים כי שאפני אנוש, כל היום לוחם ילחצני. שאפו שוררי כל היום, כי רבים לוחמים לי מרום. יום אירה אני אליך אפתח. באלוהים אהלל דברו, באלוהים בטחתי לא אירא, מה יעשה וסר לי. כל היום דברי יעצבו, עלי כל מחשבותם לרע. יגורו יצפונו, המה עקבי ישמורו, כאשר קיבבו נפשי. על אבן פלט לאמו, באף עמים הורד אלוהים. נודי ספרת אטה, שימה דמעתי ונודך. הלא בספרתך, אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא, זה ידעתי כי אלוהים לי. באלוהים אהלל דבר, באדוני אהלל דבר, באלוהים בטחתי, לא יראה מה יעשה אדם לי. עלי אלוהים נדרך, אשלם תודות לך, כי הצלת נפשי ממוות, הלא רגלי מידחי, להתהלך לפני אלוהים באור החגים.